Əl-Mulk surəsi 30 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır. O, hər şeyə qadirdir. Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün, ölümü və həyatı yaradan odur O, yenilməz qüvvət sahibidir. Çox bağışlayandır. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da odur dur Sən rəhmanın yaraddığında, ''Heç bir uyğunsuzluq görməzsən, bir gözünü qaldırıb bax, heç orada bir nöqsan görə bilərsənmi?'' Sonra gözünü qaldırıb, iki dəfə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb, zəif, yorğun düşərək, yenə də sənə tərəf qayıtacaqdır. And olsun ki, biz dünyaya, yerə ən yaxın olan göyü qəndillərlə bəzədik. Onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar üçün yandırıb yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq. Rəbbini inkar edənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Ora necə də pis məskəndir. Onlar qaynayan cəhənnəmə atıldıqları zaman onun dəhşətli qultusunu eşidəc O, qeyzindən az qala parça-parça olsun. Hər hansı bir tayfa ora atıldıqca, onun gözətçiləri onlardan, məyər sizə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi deyə soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər, Bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər gəlmişdi, amma biz onu yalancı sayıb demişdik. Allah heç bir şey nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq çox az mısınız? Onlar, Əgər biz qulaq asıb ağlımızı başımıza yıxsaydıq, Cəhənnəm əhli içində olmazdı deyəcək. Və beləcə öz günahlarını etiraf edəcəklər. Məhv olsun cəhənnəm əhli. Rəbbindən onu görmədən qorxanları isə, Bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. İstər sözünüzü gizli saxlayın, istər açıq deyin. Allah ürəklərdə olanları biləndir. Məyər yaradan bilməzmi? O her şeyi inceliğine kadar biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Yeri sizə rəhmedən odur. Onun qoynunda gəzin. Allahın ruzisindən yeyin. Axır dönüşdə onadır. Göydə olanın yer hərəkətə gəlib çalxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmi? Yoxud göydə olanın sizin üstünüzə daş yağdıran bir kül göndərməyəcəyinə arxayınızsınızmı? Onda mənim sizi əzabla qorxutmağımın necə olduğunu mütləq biləcəksiniz. Onlardan əvvəlkilər də təksib etmişdilər. Bir görə edin mənim onları cəzalandırmağım necə oldu? Məyər onlar başları üstündə, qanadlarını açıb yumaraq uçan quşları görmürlərmi? Onları göydə ancaq rəhman olan Allah saxlayır. Həqiqətən O, hər şeyi görəndir. Yahut bu əskərləriniz kimdir ki, onlar sizi rəhmanın əzabından qurtara bilsinlər? Kafirlər, Sadəcə olaraq aldanmaqdadılar Əgər Allah öz ruzisini kəssə Sizə kim ruzi verə bilər Xeyl Onlar dikbaşlıqdan və nifrət etməkdən əl çəkmirlər Elə isə küfrü ucbatından Üzüstə daha haq yoldadır Yoxsa düz yolda düz gedən Ya Peyğəmbər De Sizi yoxdan yaradan Sizə qulaq, göz və qəlb verən odur Nə az şükür edirsiniz De Sizi yeryüzünə yayıb səfələyən odur. Onun hüzuruna toplanacaqsınız. Onlar deyirlər. Əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin görək, bu vəd nə vaxt yerinə yetəcəkdir? D. Onu bilmək yalnız Allaha məxsustur. Mən isə ancaq açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Kafirlər əzabın yaxınlaşdığını gördükləri zaman, üzləri qaralacaq və onlara sizin istədiyiniz əzab budur deyiləcəkdir. D. De, D. Bir deyin görək, istər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, istərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin. Siz kafirləri şiddətli əzabdan kim qurtara bilər? De, o bizim iman gətirdiyimiz və təvəkkül etdiyimiz rəhmandır. Kimin haqq yoldan açıq aydın azmış olduğunu tezliklə biləcəksiniz? De, bir söylüyün görək, əgər suyunuz çəkilib getsə, kim sizə axar su gətirə bilər?